Eta futbolean ba, demoraaldia orain bai bukatu egin da baztan taldearentzan Nafarko ligan ari zen, lehen maila autonomikoan eta azken asteburutan hirugarre ba, mailara igotzeko fasea jokatzen ari zen, zen kontra ipatu genuen. Ba, joaneko partidua gilttsa orden jokatu zuten hautsta bateko emaitzarekin bukatu zen garesen alde eta oraindikere aukerak baziren ere bazaila zela eta horrela izan da azkenean pasaden den asteburuan ekainaren zortzan laru bate gare sen jokatu zen itzulerako neurketa eta bertan ba bertako taldeak etchekoek hiru eta bat irabazita Ba, beraiek, gares izanen da, nirugarren mailara igoko dena, bastane, kaldiz, ba, azkenean ez du lortu, igora fase hori, baino zaporegoazzi gozuarekin bultatu baziren eren, baztanen arrera ederra egin zieten, eta zaleak ere bertan izan ziren animatzen, batez ere, ba, demoralde guztian zehar egindako lana goraipatzeko, azpimarratzeko, eta, bueno, ba, azken hilabetetan lortutako guzti horre horri ere, e, aitormena egiteko eta ospatzeko noski. Ba, Entrenatzaia dugu, telefonoaren bertzaldean Kaixo, Ivan, zer moduz? Kaixo, bueno e, Eman diogu Partidoa berriz ikusi, berri ikusi Zure buruan ba, bueno, e, gelditu bararen nala Denboraldiarekin eta Oso denboraldi ona egin dugula e, Inor Espero zuen denboraldia uste dugu uh -huh. Eta egon gara Hor jaia ba, bueno, e, Iru garran maia Hor ba, azkinego bit partidoan pa, igual falta ser e, un uh, bat eh suerte baita uh -huh. ba 13ª mailara egotseko baina bueno e, contento gaude eh usteu partido on egin genuela e, eta igual ba bueno eh analiza egiten igual bat eta bat gering empatea, ba, eu, gure euforia aurrera jotea zen eta bueno igual oraindik zeuden 8 minutos la silla haiteko baina bueno Eh, azkenean horrela eh, dira partidat eta orain, ba, bueno, eh, posik, eh, eskartxea mutillei, eh, torri zen jendeari animatxera eta hori da. <laughs> aipatu dugu, ba, zapore pixka gazi gozoarekin ez, bueltatu zinentela alde batetik aipatu bezala demoradiede erragin duzuelako eta iguera fasea jokatzeko aukera izan duzuelako, bertzetik ba, bueno, aukera hori eskura edukita eta gainera bazken partidu hortan maila emanda ez, garesen kontra e, bueno, bazte honetan ongi jokatuta eta iaia ia, ez, hori lortuta ba, pixkat sensazio gaziak gelditzen dela, Baino, bueno, ba, gauza positiboekin gelditu beharko gara eta eta hori da, ez, e, orain bertan ba izanendu zuen pentsamendua. Bai, azkenean ikusi bardela, dela ekipoa gaztea dela, ekipua, e, dela, ekipua e, goraz se duala eta bueno, e, ba hori animatu bardela dela ekipuari, taldeari eta ta saiatzea ba geruta hobegitea. E, uh -huh. Mutillako zongiare dira laneiten, e, lan egiten, lan gehiarrodrin dezakete eta bueno, e, urren guartean obetuko dute pizka bat gehiago eta puntu bat gehiago elpiko da. Hori da, aipatu zuere, bueno, ba, gare sen izogarrezko gira egontzela, e, bastandik jende pila bat, zale pila bat urbildu zirela zuei animatzera, eta hori ere garrantzitsua da, ez? E, lortzen dena lortuta ere, ba, bertan zaleak edukitzea, e, taldeari eta jokalariei babesa ematen, hori garrantzitsua da, etorkizunera begira ere, ez, e, edukitzeko babes hori beti e, garrantzitsua dela. Bai, a, azkenean e, bu, partida bukatu eta gero hor ikusten zen nola animaten zuen jendea e, mutilei e, Naizta burumakur egon, ba, jendea posik egoteko, denboraldiarekin esaten ezaten zuen e, Ospatzeko zela eta azkenean, bueno, e, egon ziren e, e, pizkabatu batzuk pizkabatu betzeko Galgoen nuen bezala, baina, bueno, e, hori da, e, taldea, eta bueno, e, gertatzen denean Fase batean, ba, bat egotzen dira bestea ez dela egotzen, baina, bueno, e, ospatzeko da horregotea eta posibilitatea egotzeko izan dugula. Hhh, orida. Gañeraipatu dugu, ba hasieran zurekin ere e, solastu genun, ez? E, eta ikusten genun, ba bueno, demoraldia lucea izanentzela, zaila izanentzela, jokalariak ere gazteak zirela eta gian maila hontan, ba, esperintzia esperientzia gutxikoak eta bueno, ba egon ziren nere ilabete batzuk bolada txarrarekin, zaiak izan zirela, lesio pila bat izan zen ituztela, baino orre guztiari buelta eman eta orokorrean demoraldia begiratuta, ez? Pentsatzen dut, valorazio positiboa eginen duzuela, lan handi egin duzuelako eta lan horrek ere fruituak eman dituelako eta hori batez ere, ba, azken hilabete hauetan ikusi delako, ez? Eta, pentsatzen dut, ba, behin demoraldea bukatuta atzera begira jarrita, ba, ipatu duzu dagoeneko baino, bueno, ba, esperatako, ez esperatako, ez, gauza, haunitz lortu dituzuela azkenean? Bai, eh, azkenean urtean egon giren, du, eh, azkeneko jornalarte, geitxire geitxirea etik e, borrokatzen azkeneko partidan lortu genuen mantentzean autonomikan eta uh -huh. horten ba bueno e, talde ja ja gasteagoarekin eh saiatu hinen hasi ginen, ginen ta, bueno e, e, borrokatu ba genula bukatu arte esaten genuen hasieratite <laughs> esaten duzun bezala eta hor egon gara lehenengo ojetibua zen e, maila mantentzea hori lortu genuen eta orainde jornada zeuden e, pizka bat beste ojetibuak lortzeko Borrokatu lugu bukatu arte eta bueno peina izan da eh ba pizka da falta saigula ba, ba, hori, ba, lortzeko irugaren maila egotzeko. <gülüyor> Ala ere, ba, orten bizitako guztia esperientzia da, azkenean e, jokalarek pailatuko duten esperientzia, baita zuek ere, eta horrek ere lagunduko diez, emendika intzinere egin beharreko lanetan, ba, bueno, ba, esperientzia hori edukitzeko eta ikusteko ez, e, zer egin behar den emendika intzinera berriz ere igoera hori borrokatzeko, edo nola egin behar den lan eta zertan hobetu dezaketen eta zer egiten duten ongi, ez, azkenean, bueno, ba, ikasketa bat izanda aurtengo demoraldia ere Bai, azkenean e, hori kontutan izan bar dute mutilak, eh hori ikasketa bat dela, eh beraiek irabazi dutela ikasketa hori, eh mm -hmm. e, beraiek gainditu dutela eh ondiren e, gauza guztiak, eta bueno, e, orain ba urrengo urtean, ba or ez badakite zeuden e, berriz eh gutxienez saiatzeko saihatzeko hor egoten berriz. Hori da. Bueno, ikusi genuen, pasa delarun batean baztenera bueltan zinetela basare sozialetan eta e, horrelako bideo batzuk, bueno, bazkenean ba, ospakizuna ere e, bihurtu zela, azken partidu hori batetik pentsatu da den moraldia bukatzen delako eta gogoz ere sinetelako, ez e, momentu hortarako azkenean Bueno, neke ere pilatzen delako eta luzea egiten delako de moralaldia eta orain bai batxeen hartzeko aukere izaren duzuelako eta bertzetik ere. Bueno, ba, igoera fase hori jokatzea jokatzeadaggoeneko ospakizun bat e, egiteko moduko aitzaki onna delako ez, eta azkenean bueno, naiz eta ez lortu, e, azken azken helburu hori, Bueno, bai go era fase hortan egontzarete sartu zarete, ez? E, lehen postu horietan eta hori e, ospatzeko aukera ere izan zenuten, ez? Behin baztanera bueltatzerakoan. Bueno, bai, bai ospatu zuten hor pizka bat, baina bueno, orain du hurrengo astean daukago bidai bat eta bueno, eh oritz dugu, ospatuko dugu baita ore artean eta bueno eh mantengo dugu eta bueno eh et, eh tajaraituko dugu hori ba, eh beraiekin elkarrekin solasten eta Eta hau da, hau izan da, den moraldi guztia. Hori da, orain gainera, bueno, ba, bertze modu batez ikusiko duzue den moraldia, ba, merezitako atxedena ere hartuko duzuelako, baizuek bai ba, iokalariek, ba, ez, e, merezituzue azkenean lortutako guztiarekin, ba, eta egin duzuen lan guztiarekin atxedena hartzea, eta orain, ba, pixkat horri begira egonet zarete ez, e, lasai hartzeko eta e, asteburuak buruak libra edukitzeko, eta <laughs> pixka bat e, atxedena hartzeko noski. Bai, azkenean, bueno, e, deno bat egu, e, denboraldia, pues, azkenean jolasten baduzu fasea, pixka bat, e, hobi izaten dela, ezain luzea, zer aukazu objektibo txiki bat, eta bueno, hori e, lortu dugu, eta orain, ba, bueno, ezaten bai, duzu bezala, asteburu hauek gagoik, ba, ba, familiakin, lagunekin, baita baraskuratu, eta ta, bueno, e, zaiatzea ongi pasatzen, eta bueltan ematean, eta bueno, e, E, gu, gu, gu hemen egin lana oso polita izan da, e, oso ongegon gara eta azkenean pa, bueno, e, jarraituko dugu bastan ikusten eta bueno, e, zaituko gara e, bastan darrabat gehiago izate. Noski baiet, noski baiet dagoeneko bihurt izan entzarete hortan. <laughs> Ba, Iban, mil esker gurekin egoteagatik bai gaur eta noski, bai ba, demoraldi guztian zehar, astero-astero ba, baztango valorazioa konak ekartzen emaitzak eta bueno, bertzelako kontuak ere, beraz orain ere, zueri ongi pasatzea opa dizuegu, teskantzatzea, e, arna sartzea noski, merezi duzuela, eta bueno, bai berriz ere, mil esker gurekin izetagatik demoraldi guztian zehar, Iban. Bai, mi eserzuiren ostrazio zona ta izan da ta, ta bueno, gustora egiten desago egiten dugu hau e, zurekin ta e, urrengo urtean ba bueno, e, kanpo futboletan ikusiko gara ezatzen dugun bezala. Hori da, hori da. Helduen urtean ba, berriz ere elkarra dituko dugu bertze futbol zelaitan bezala. Ba, esker eskerzu direi ban eta eta ikusiko dugu elkar bai. Vale, mil esker